Bismillahir Rahmanir Rahim Sallallahu Ala Sayyidina Muhammad Wa Ba'd Salat ad ni sunna muakkada ni suna ambayo kwamba Mtume Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam alimhusia Abu Hurairah kuyisali na pia inapokelewa memhusia Abu Darda kuyisali ni suna iliyotiliwa mkazo na uchache wake ni raka 2 na zaidi ni ni raka raka nane ndakapokea mtimo wa muhammed sallallahu alikuwa na pia katika amul fatha inapokea aliswali mtimo wa sallallahu alaihi wasallam raka kwa hiyo ni ama kusu azkar maalum maalum baada kuna riwaya kwamba inapokelewa katika Aisha katika katika adabul mufrad ambayo Aisha anha nasema الله صلى الله ثم قال e Mtuma Muhammad sallallahu alayhi aliswali salatu dhuha kisha akasema Allahumma ighfirlī wa tub 'alayya innaka anta tawwabur rahim Allahumma innaka anta rahim Allah, diyo, e Allah nisamehe na na tubia zangu hakika wewe ndio mwingi wa kusamehea na mwingi wa rehema hii hadithi ninapokelewa kuwa katika Adabu mufrad Imam e, e misa, katika hadithi ya nambari ya 219 lakini katika wengi wanaviona kwamba kama nimefuatilia wakisema kuwa kuna kuna hadithi nyingine ambayo kwamba imetoka kwa Ansar anasema alimsikia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akisema Allahumma ghfirli ighfirli wa tub 'alayya innaka antat rahim baada salati dhuhah akisema mara lakini katika wengi anasema hizo hadithi sanadi zake upakezo wake una udhaifu na vile hadithi ambayo kwamba nyingi zimekuja katika kuumzia fadhila ya salatu duha hizi aiko mashuhuri sana katika hizo hadithi kwa hivi wengi wale ambayo kwamba wanaona kuna upokovu wake kwamba ni dhaifu wakaiwacha wakaona haijathibitisha kwa katika sahihi kuwa mtume Muhammad sallallahu alikuwa uh, baada yaani kuna dhikr maalumu baada ya salatu dhuha. na wale ambayo aliona hiyo hadithi ni sahihi wakashikamana na hiyo hadithi e, ambayo kwamba بيا إمام ونسام شيخ البانا ليساحيشا كاتيكا ادب المفرد والله اعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته